però vaja, que som una comissió que tots i totes hem treballat molt, la veritat. Bé, bueno, algú s'havia d'emportar el gat a l'aigua, no? <laughs> <laughs> molt bé, segona diada de la discapacitat. Jo tinc un programa aquí que és molt extens, molt estens, de molts dies per començar. La diada comença el divendres, dia 27 d'octubre. Exacte.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 que des d'aquest àmbit es poden fer moltes coses i molt interessants i que totes no hi caben en un dia. No s'ha sé queixat el Manolo, no? Que el tenim aquí. No. No t'has queixat, no? Ha no, gejado, no? no absoluto, tu además... has dit jo col·laboro en lo que haga falta. La verdad és es que sí, no, el espíritu està ahí i además és lo que decía tanto Monsé com Carmen en cada la cada vez a més entitats i que va sentir desitge de participar, és per a nosaltres una molt bona notícia i penso que és algo que nos genera un poquito de, de orgull a tots. La que trobarem a faltar aquí és la Teresa Diviu, que és la nostra cuinera. Per què no li hem col·locat un stand perquè ens faci els plats d'espai vital de la eh, cuina de tota. Sí, no. <laughs> Avui ens portarà panellets eh? La Carme ah, no? es ha que si bon no bé. sabem, no sabeu com es fan encara uns panallets adaptats. Ajà. Ah oh, adaptats bé. no s'ha dit, en família que els han de fer, eh? En família. Ah, en Cadascú ja que fa, fer no? Cadascú, que, que promouen la família, Si ja tenim nom. Els panallets familiars. anem a la diada que ens estem dispersant i Va, no tindrem que... temps i això no pot ser.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 Uh, de totes maneres, aquest, aquest, aquest any, perquè es treballa el tema de l'esport, doncs, també han participat amb l'organització doncs, moltes uh, entitats esportives de Cerdanyola. Tant, doncs, també ha servit per, per coordinar-se, per conèixer millor a, a aquestes entitats d'un àmbit i de l'altre. Compta com a esport Castells o no? Aquí està. Bé, estaríem en l'àmbit de cultura, però s'ha d'estar una mica en forma, eh? S'ha d'estar una mica en forma. Molt bé, anem pel dissabte 28 d'octubre. Què tenim? Carme.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 adaptat, després tenim petanca i ens preparem per fer senderisme i escacs mm. uh, després més tard a les 11 i mitja del grup de senderisme sortirà fem uh, una, una caminada un, aproximadament d'una hora de durada una caminada adaptada que podrà venir les persones a uh, sigui quina sigui la seva mobilitat fins i tot la mobilitat reduïda sense cap problema després farem yoga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 de totes maneres, que et faci una, una petita incisa sobre el que ha dit abans. Per persones amb discapacitat, però per tothom també. Sí. Les persones sense discapacitats. Eh? Es tracta de compartir, de passar-ho tots bé eh, i demostrar que ens podem divertir plegats i passar-ho junts, tant persones amb discapacitats com sense discapacitats. Això eh? és, que, diguem, que la tothom, finalitat, no? Que vingui de... tothom, que tothom s'ho passarà bé. Molt bé. I a més a més, doncs mira, em quan veníem, doncs que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 Quatres festes que gasta, Que hi ha molts diners, però Aquí, aquí... Ja entrem en política, ja, no. Ja, no, no entrem en política, senyora no, regidora. No. Veure, és una festa, és una diada, doncs, que junta el que és la festa, el passar-sú bé i a més a més doncs, reivindicar. És una festa reivindicativa també, evidentment, mm -hmm. perquè la gent amb discapacitat doncs, sap que no és una realitat avui en dia, doncs poguer participar normalment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 Ei, tots, eh? tots tenim alguna discapacitat sí, eh? sí, mira, sí. jo ara porto que abans no portava sí. però a partir de certa edat ja sense ulleres ja aquí ja, ja em sento perduda no? la pròpia edat <laughs> mateixa és una discapacitat, és més encara hi ha més coses em senyala la Carme Espunya sí, tenim el taller de ball eh, et cediré un ball t'espero però jo passaré primer pel taller perquè n'heig d'aprendre però, però m'han eh? assegurat que n'aprendré i tinc més d'un ball demanat si ah, sí, ah, sí? sí, sí, sí, sí. Bueno, però si te l'ofereix algú de la ràdio sempre m'ha bèstia és una peticionada así como más formal y delante de mucha más gente. ¿no? Exacte, que després no podràs eh, dir ai, no tinc ganes, no, no, que t'espero per ballar. I, ja tenim, di, no i, ta, I tenim una exhibició de ball, no? Exacte, eh, tenim l'escola Espai de Ball, que és la que patrocina tot aquest estat, tot aquest espai de ball. Mm -hmm. Primer farà un taller, ens ensenyarà ballar una mica, després ens exhibirà el que podem fer si seguim eh, insistint amb l'aprenentatge i després farem ball per tothom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 i penso que ens explicarà molt per bon van les línies avui en dia l'actualitat del disseny per tothom, que el disseny no ha de ser mai una limitació, sinó ha de ser de que tothom pugui accedir a tot arreu Queda molt per fer a Cerdanyola encara? Molt, molt, a Cerdanyola i gairebé tot arreu a Ripollet, a Montcala i a Barberà, tots, tots, però vull dir concretament a Cerdanyola com estem ara mateix? Uh, a veure, es van fent coses i es va avançant, mica en mica i sobretot, doncs, de vegades circuits doncs, que són, doncs, més, jo diria més necessitat per, per la gent, mm -hmm. o de vegades també, doncs uh, intentant solucionar també problemàtiques individuals, però evidentment no és una ciutat uh, que estigui adaptada per tothom hem anat millorant uh, però falta molt per fer i en aquest sentit doncs, em sembla que aquest dia també volíem uh, uh, parlar una mica de, del pla de... Sí que s'han comenat, eh, hi ha un, un pla d'accessibilitat sí. està... ja està aprovat, sembla bueno, a, pla... ja està, no està aprovat, o sí, sigui, està encarregat, eh, Està en marxa. Mm, en, execució... no està, eh, en, en fase d'execució. Mm -hmm. A veure, el, el pla, el plan no, del pla. Primer s'ha estan fent la execució del pla, és fer l'aplicació del pla, no? veure, de del pla per manera. Mm -hmm. uh, però bé sí que uh, hi ha un compromís de Seriors, doncs, que això tingui, tingui endavant no? i doncs en aquests moments doncs, per exemple aquest patrimoni doncs, el que hem fet és, és en el projecte d'inversions doncs, 60.000 euros cada any per, per fer anar adaptant la ciutat eh? a part d'intervencions doncs, doncs, després des de, eh, des de la brigada d'obres eh? des d'espais públics doncs, també s'han anat fent intervencions a demandes concretes també però de mica en mica es van fent coses ara